Home is green so this ya I'll just see us home in things, things When it's over I know you want stay and live your life with me the go Jag måste ta lite grann på hur det låter på B-datorn här. Jag måste vänta lite grann. Vi får vänta en liten stund och så jag gör jag lite mikrofonkontroll här. Vänta lite. Sådär ja. Jo. Vi ska ta och hälsar välkomna till Sverigekanalens Sverabr radio. Kansolivativa dig Gunnar Andersson. Nu kör vi på mikrofon nummer 3 här jag i mikrofonen har lite brummjud. Treans mikrofon är rakt framför mig. Och vi har den 6 september 2014. Det är live direkt från Söderdalarna med Gunnar Andersson som ansvarig utgivare. Där är Sverigekanalens Sverabroadio. Vi kommer dra upp programschemat här också. Och eh raden lördag börjar klockan 16.30. Och nu då kan 16 till 16:30 har vi Gunnar's fria tankar. Vi kan dra på programschemat då. Eh uh, som är uppdaterat Måndagar 16:30 Hyundai Nation Radio. 645 Måndagar Palestine Today. 17.00 Roddi Holger från arkivet bara en vecka klassiska timmen. Vi har så måndagar schemalagda program. 17.30 till Grandsting Sverige med varann och räcka klassiska timmen. 18.00 måndagar radeste varann och vecka. Sverigekralen direkt ring till studion. 19.00 på måndagar Free Talk Live från USA och 20.00 World Eight melodies from UK. 21.00 radelandsman repris från lördagen och 22.00 ABC News Radio från Australien. Tisdagar, United Nation Radio, 16.30, 645, Palestine Today. 17.00, Janne Mild, varannan vecka, Skånepartiet. 17.30, Pat Kondell UK, från hans Youtube-kanal. Och 18.00, Sam Börsmans Show, USA, varannan vecka, historiska föredrag. 19.00, James Edwards Show, tisdagar, varannan vecka, blir istället Radio Nord-temen. Och tisdagar 20:00 Free Talk Live från UBS. Tisdagar 21:00 David Duke Show. 22:00 ABC News Radio från Australian Morning News. Onsdagar 6:30 United Nation Radio 645 Palestine Today. 17:00 Onsdagar Sveriges fria radio bland annat med Jan Emil och andra. 18.00 är reserverad tid för Gunnar på 60 minuter direkt från Dalarna. Eller så blir det Mix 88 med Garth och 19.00 blir det Radio Superior. Och vi ska fortsätta läsa. Eh, uh, onsdagar klockan 20.00 är Stifallköpingbyradion och 21.00 Radio Frekventa med våran gamla sändningstekniker Joel Lindberg på Lördag i Stockholms Närradio men varannan vecka blir det istället inslag med Närradio i Stockholm med Rolf Pettersson söper ett forum och Stockholms kanalen från 80 och 90-talet. Onsdag 22:00 på Sirius Radio. Torsdagar Torsdagar alltså 6:30 Global Nation Radio. Alltså Federation Nationernas radio. 16.45 torsdagar Palestine Today 17.00 Janne Mild varannan vecka Historiska föredrag Stormfront klockan 18 Don Black 19.00 Red Eyes Radio Det är så torsdagarna 20.00 Skånepartiet 21.00 Jallarhornets halvtimme För Stockholms Snärradio lördagen 21.30 Radio Superior 22.00 ABC News Radio Från Australien Fredagar Klockan Fredagar 16:30 Fredagar börjar 16:30 med svenska visor, 17:00 Radio North Time, 18:00 Alex Jones show varannan vecka, Free Talk Live från USA. Fredagar 19:00 American Freedom Party, 20:00 Stormfront varannan vecka, Free Talk Live, 21:00 Radio Northwest Visor varannan vecka, Free Talk Live issa program går alltså bara vissa program går bara vissa program går bara varannan vecka. Och det var fredagarna va. 2200 i Bensinios radio. Lördagarna är klockan 1600. 1600 Gunnar Sverre tankar och 1630 Boja radio lördag till 1930 och kan förlängas fram till 19:50 eller ja 19:55 ja. 6:40 till 17 lokala Dalarna nyheter och senast inrikesnyheterna. 18 till 18:30 till samsällningen i Stockholms närradio. Jallar honet har kvar en liten halvtimme där. 20:00 Radio Landsman ett nytt program söndagar 16:00 Karpstripan mix från arkivet. Han är för närvarande upptagen. Han hoppas kunna åter återkomma så snart som möjligt. 00 söndagar igen med 17:30 American dissident voices 18:00 Alex Jones show ramen vecka istället free talk live 19:00 American freedom party 20:00 David Duke show 21:00 chat 00 chat .00, 00 söndagar democracy now Och dessun den fria och helt oberoende nationaldemokratiska kulturföreningen Jalarhornet som har startade den här registrerade webbradio kanalen Sverigekanalen. Vi är ansvarig utgivare Gunnar Andersson och det är box 42021 126 12 i Stockholm. Stöd oss gärna ekonomiskt också på plus Girokontot 634 252-1. Alltså 634 252-1. 634 2 252 2 sträck 1 6 3 4 2 5 2 sträck 1 1 6 3 4 2 5 2 sträck 1 6 3 4 5 2, 5, 2, streck 1. 6, 3, 4, 2, 5, 2, streck 1. du ser att Åh tog jag vägen nu då. Åh, då tog jag. Ja. Ser där Jag känner mig genom telefonluren här Det är mörkt också, man ser ju ingenting. Men jag tror att det är bättre nu. Ja, vi ska ha Gunnars fliga tankar också. Vänta. Jag ska ner lite gammal. Ja, men nu hör ni väl mig. Det är rätt bra. Det är mycket med det ungefär äh, ja, nå. Jag gör så. Men eh han menar väl rätt så bra. Så, jag fick hitt också. Ja, vi har ju då den 6 september då. Jag var väl färdig med programschemat här då 64252 streck. Det är plötsligt då kontot som ni kan stödja och spåra. Ibland kan det bli lite... Vi har en samsändning med Stockholms nära Audi också ja. Kunnars fria tankar skulle det bli här och vi fick lite tekniskt strul här också. Sånt som kan hända faktiskt. Jag var ute här och gick och cyklade till Västerbyn delvis ut med den gamla järnvägen upptekt och sen bongård med massa korar och hästar och så runt höll. Gången ner till rörsjötan och så upp till Österby och så ner till Västerby nedan. Sist var det en promenad norrut och sen en lite lång spinn och trollboskogen. Det var hundratals med giftsvampar och så hittade jag en liten kantarell som sen torkade ur och slängdes. Så att jag vet inte vad de här kantarellerna tog vägen som jag hittade där en gång hösten 2011 va. Eh uh, Karlbstripan är tyvärr upptagen för närvarande i alla fall här. Så att vi får se om han kan medverka lite senare, men uh, för tillfället så är han upptagen som sagt var och jag har ju då slängt uh, mitt röstkort och rivit sönder och nu var jag här uh, med de partier jag hade fått, här. jag har inte fått från alla partier riktigt ändå nu. Va? Men det var ju från Moderater och Folkpartister och Centern var väl läst i Miljöpartiet har väl fått ifrån. Och det går som returpapper nu då och röstkortet är sönderrivet. Man skulle kunna förrösta eh, elfte och trettonde under några timmar i Folkets hus och sen på själva valdagen. Men nu blir det ingen röstning. Och det andra valplakat som fanns uppe här på Klostergatan i långsidan från Socialakrobaterna eller Socialdemokraterna. Och det är borttaget. Så det finns ingen valpropaganda eller någonting i den här... I den här lilla bondhålan, det här händer ju ingenting. Hon brände upp lite bilar här nu. I, jag kommer inte ihåg om det var i... Var det Södertälje eller Slödertälje eller var det var... 20 bilar uppbrända. Så det är glada bilägare. De får se sina bilar uppbrända. Det är det som kallas för kulturberekning. Jag hörde ju också på ST Fardköping här en, jag tror han var svart Sverigedemokrat som talade dålig svenska. Han ska alltså representera Sverigedemokraterna. Och nu har de kommit ut med valfilm också med en asiatisk tjej och en svart kille. Så jag vet inte riktigt vad man menar egentligen med budskapet. Eh... Uh, Det var lite jobbet här eh, sist har jag varit ute eh, över 2 mil och sen sist var det också flera kilometer så det var Typ som 2,6 mil har varit ute i alla fall den här veckan totalt. Vi kan kolla en kvinna som har bott i långsittan också hon bor i Skärnsund hon har MS sjukdom man hon var ute och gick 3,5 km men det är klart hon har ju den här det här eh, ledsjukdom eller det som bryter ner i kroppen då. Det var en växlare som blev fastklämd också här i Jordbro faktiskt i somras med, med en lastbil. Och han fick amputera ena benet och armen är förstörd också då. Den här radiologsoperatör. Och det var en lastbil som inte såg sig förut utan kom ut och han blev alltså klämd. Och det är ju självklart så att det är ju bilisterna som ska stanna för växlingen på industriumrådena. Det är inte, inte tåg, tåget som ska stanna så att säga utan det är företräde för järnvägen. Så att hans liv är ju förstört då med amputerat ben. Åttiotalet så var det på vintern där. Vi hade ju posttåg från Stockholmscentral. Och sen kom det posttåg från Tomteborda. Och vi skulle koppla på våra postvagnar som skulle gå söderut då. Mot Göteborg och Malmö och det här. Så det blev ett väldigt långt posttåg. Och vi väntade då på vagnarna från Tomteborda men... Jag fick ett väldigt tråkigt samtal från stallverket faktiskt för det var en kvinnlig växlare som hade halkat i i, i på vintern då. Hon skulle lägga en sån här broms sko. Och så halkar hon ju till och sen kom den här tunga vagnen och krossade henne då så att hon avled på plats. Så då blir det ju avspärrat då helt enkelt. Och i min gamla hemkommun sektorna ser ju muslimerna nu som protesterar mot att de inte kan att de inte får en riktig lokal att vara i. Och eh jag menar så att eh Jonas vittne hade faktiskt ett eget stort hus också. Precis redan innan där eh, Stenninge börjar hade de ett eget hus faktiskt och sen hade de också en lokal. Så det var en rejäl byggnad de hade de här religiösa ni vet de har ju verkligen kapital de här vet att man kunde få in råd i järfälla också i i i mars då faktiskt eh, i söder läget där men det var ju bara religiöst svamliga timmar. De brukar ha så här bibelmaraton. Jo, eh, Skånepartiet har ju faktiskt eh, satsat igen fast eh, Kalle Härslov borde ju fatta det efter 30 år. Eh har de hållit på att eh, senast 2010 så kom de ju ingenstans så hur ska de kunna komma nu? fem 96000 hushåll i Skåne har fått från Skånepartiet. Han är igång igen på skanepartiet.org. Och jag ser ingen som helst ingen som helst möjlighet till att Skånepartiet skulle kunna få ett enda mandat alltså det kommer inte att lyckas helt tänket. Man var inte man var långt ifrån både i regionalvalet och kommunalvalet 2010 som störst på 80-talet hade väl Skånepartiet fem mandat när man var som störst då. Och man vart inblandad också i mängder med med bråk. Faktiskt, och även på när radion. Från början var det en sändare och sen lyckas man starta upp en sändare till. Det blev bråk om sändningstider då. Här slår koll här slår vi ju känd för att bråka och han han kan ju inte ha öppnat telefonprogram heller utan han måste ju helt enkelt förlyssna vem som ringer. Och det var någon invandrare som skällde ut honom sist också att han bara sitter och gnäller jag tror inte alls på Skånepartiet någonting det är kört för dem och härskar vi ju ett pass gammal nu så att jag tror inte han kommer försöka om fyra år igen och likadant med det här framsexpartiet då som tog över SD:s bju i Skåne. Det är möjligt att de kan komma in i den kommunen men jag tror inte på att de kan lyckas i de andra kommunerna. Vi får de får ju lägga ut alla valsedlar och sånt personligen va. Och det har ju varit mängder med störningar på möten och bråk och, och, och skadade människor och polishästar och alltihopa här och, och valstugor har förstörts och plakat har förstörts. Men det är helt vansinnigt att hålla på så här. Låt var och en få framföra sitt budskap och eh, det är ju så att de som blir utsatta för det här får ju bara publicitet så att säga och det är det de vill ha eller vi vill ha eller dem. Ellito ser att pommes SD ställer upp här i kommunen. De har inte haft några lokala annonser och inte fått något lokalt. Jag tyckte de hade någon lokal representant Hedemora och Säter. Åkesson missade ju både Hedemora och Säter när han var i avväst av Falun här. Det har ju varit mängder med bråk här i, i hela distriktet då för Sverigedemokraterna och det är, den gamla styret så vill inte lämna från sig bokföring och liknande så att de har överlämnat till Kronofoten då så det blev det jävligt tråkigt och Edenhager Marie som jag hade lite kontakt med förut hon fick i starta upp ett eget parti. Hon har inte stulat några pengar heller men i alla fall det är Bålängepartiet då som ska ställa upp eh, lokalt i Bålänge kommun. Så att det blir ingen röstning, åker rösta i 2010 i Siktuna kommer även då i bibliot biblioteket i Siktuna stad som var Sveriges första stad. Och då röstar jag bara på SD till riksdagen och kommunalvalet. Och i landstinget så röstar jag inte för det är en sån byråkratisk. Men det blir ingen röstning här. Och jag kunde också se också live när Sveriges Radio hade från Kulturhuset också med Löfven och äggskallen. Eh, heter han Reinfeldt va? Eller Bögfeldt är vad han kallas. Eh, ja, det var ju en massa käbbel och verkligen otrevlig stämning. Så att politiken är smutsig och... Vi ska inte tala om alla uteslutningar som har skett från Sverigedemokraterna med duktigt folk och man tar in judar som stödjer Israel till exempel helt vansinnigt va. Nu sjunger den här judinnan på La Bailer att bra, i den här låten tillsammans då man, alltså det är ju den här valfilmen också här med en asiatisk och en svart kille va en asiatisk tjej och en svart kille liksom det det har spårat ur kan man säga så att uh, jag tillhör den här stora gruppen nu som helt tänkit inte lägger mer röst på de här partierna för det är en massa käbbel faktiskt så att det blir ingen röstning vi får ju se hur det går för Kalanka partiet och Soffliga partiet men det är ganska många som inte röstar måste jag säga bland annat är det en mycket stor grupp invandrare som inte röstar och jag tror att SD är ute efter att få så mycket röster som möjligt för att få makt och inflytande och då är man beredd att även satsa på att försöka få med invandraren att rösta då Och de amalpartierna har ju hållit på sen flera år att satsa stora belopp på att få ut propaganda på olika språk i de här förortenna då. Och eh helt enkelt man försöker alltså att få fler invandrare att dels rösta och dels engagera sig i politiken. Och jag kan inte se att det ökar någon speciellt mycket faktiskt. De politiska partierna försöker få med på bilder i dagliga tidningarna här. Vänsterpartiet och så vidare Miljöpartiet att alltid få med en invandrare Tillsammans med de andra På de här annonserna de Försöker komma ut med information På olika språk och allting Men det är ändå svenska de ska lära sig i Sverige Men efter varje val Så ger det att det är inte är någon större skillnad Marginell ökning kanske Utav de som röstar Och de som engagerar sig i politiken För de flesta invandrare För de flesta invandrare då leverhet utanför det svenska samhället i sina eh, miljonprogram i de här förorterna där man bränner upp bilar och där det är våldtäkter och mord och knark och de här gängen och otryggheten och hela den här soppan och högt eh, utanförskap alltså högt socialbidragsberoende eh, och och eh, hög arbetslöshet i de här förorten och sämst skolresultat i de här förorten. Ja ni vet alltihopa det här. Det är det är ju inga nyheter, vi känner ju till det här. Var man har sämst skolresultat, det är ju just i de här förorten. Vad vad vad gör man upplopp? Vad kastar man sten mot bussar och poliser? Eh, brän, bränner upp skolor och, och förskolor, skadegörelse. Terroriserar eh och, och, och de här gängen och alltihopa det här va. Men de åker ju nästan aldrig fast heller. Jo, det är ju de här förorterna va. Men till exempel på Södermalm i Stockholm finns det många invandrare och även invandrare och ungdomar. Och det sker inga upplopp där. Det finns inga ungdomsgäng på Södermalm som kastar sten mot bussar och poliser och bränner upp bilar och sådana saker. Hur kommer det sig att det är vissa förorter som håller på så här? Och det gäller ju inte alla va. Jag såg en bild också från Rosengård till exempel i Malmö. Det låg alltså hundratals med sophåsar på gräsytorna. Man öppnade alltså bara... Fönstren och slänger ut soppåsarna rakt ner på marken och släpper dem ner rakt ner bara allt bränder i de här i såna här på såna här miljöstationer va. Det är ganska vanligt också i allmän skadegörelse och otryggheten då. Justitsministern be, be, besökte Märsta centrum också min gamla hemkommun Siktunna om otryggheten i Siktunna kommun och en av, kommun är en av Siktunna kommun är en utav Sveriges mest brottsbenägna kommuner där bygger man någonting helt enormt mycket hela skogsområden försvinner och man bygger överallt nu och det planeras för stora bostadsytor nya och eh, ja, otryggheten helt enkelt det sker ett och annat mord och eh, framförallt även i station till exempel sker en del otrevliga saker med, med ja, människor som uppgör sig mellan de här gängen och det här va att det blir ingen röstning här. Ja, kan det. Det ärligt att se att på mäster ställer upp i kommunalvalet i Hedemora kommun. Jag tyckte de hade en representant på hemsidan som är knappt uppdaterad. De har haft så mycket bråk här i hela distriktet som de har har tillsammans med Västmanland va. Och det står även på Sverigedemokraternas Bålänges hemsida att man polisamäl eller överlämnat till Kronofonden en gammal styrelsevill lite lämn över bokföring och liknande saker. Sai så de hade också en en webbsändning också från kulturhuset här med Löven och äggskallen uh, Rhinefelt han som ska flytta till Rinkeby snart uh, inte det nej. Och det var ju mycket dålig stämning och hetsigt mellan de där två va. Så att det är ju en här socialdemokraterna går till val också på mycket dåliga siffror här och går inte bra för det är olika var den sjökningen som visar olika resultat och det det skiftar om man ska inte ta ut någonting i förskott utan vi får ju avvakta själva vad resultatet va. Men säg, men ja, nu blir det alltså ingenting utav det här utan jag har rivit sönder mitt röstkort och eh, så så blir det helt enkelt jag tänker inte rösta. Eh någonting alls i något val på något parti. Och det är ju helt frivilligt också. Det finns inget tvång. Du behöver inte rösta. Man kan proteströsta på Kalanka-partiet eller blankrösta eller helt enkelt strunta i att rösta och det är en väldig massa människor som inte röstar heller. Och det förekommer valfusk och liknande. Och det har varit mängder med bråk på de här mötena och polishästar och skadade människor och gap och skrik. Alltså det är ju inte demokrati det här. Låt var och en få framföra sina åsikter va och komma till tals helt enkelt. Men går det går inte att tysta så här. Jag kan inte hålla på att hota människor till livet och och och föra sina politiska åsikter. Jag är finns ju på Twitter också, där är ju också ganska dålig stämning också. Näbje radiolörda också strax här. Jag ska se om Rarma radio kommer igång med en schemalagd inspelning också. Vi har ju B-datan igång också där är ju också schemalagt med Rarma radio. Här. Och fick vi några dar här med med det alltså fint väder faktiskt efter en, efter en lång period med dåligt väder igen och jag kunde komma ut här bara en t-shirt faktiskt på fredagen. Faktiskt så det ligger det runt över 20 grader här sol och sånt men det är ganska så kallt på kvällar och nätter och liknande faktiskt och det går ju åt den hösten jag kunde ju se att för fäll ju ett och annat löv och det vi ligger ju lite gula löv i skogen och sånt och det är svårt att titta efter kantareller då. Eh uh, men är ju grönt och fint fortfarande faktiskt. Och någon anledning så väl inte rör armar radio starta upp här. Vi ska skriva schemalagt i kontraktet igen här. Ja, det är mycket som ska stämma med det tekniska här och man måste tänka väldigt mycket här. Vi ska se varför armar radio inte vill komma igång schemalagt. Jag kör ju med dubbla inspelningar också så att det inte är ett misstag någonstans att man har att ja, Skånepartiet försöker faktiskt 596000 hushåll har fått. Och här står vi är ju ganska så känt för sina ständiga bråk med sina motståndare och liknande. Men jag tror inte på det här helt, tycker jag. Jag tror inte att Skånepartiet kommer att lyckas bättre än man lyckades 2010. Då gick det ju inte bra. 2010 gick det ju inte bra. Jag tänker. Nu skulle det vara en en live sändning här eller ska det vara